мала висадитись і вдарити по фортеці, а друга — зайняти гавань і все, що в ній знаходиться. Коли місто було вже в руках козаків, і скрізь усе плюндрувалося, з берега долинуло протяжне виття. Козаків пізнали голос закличного рога і поспішили кожен захопити якомога більше здобичі, бо не всю її ще перенесли на чайки та галери. Швиденько, панове, батько кличе, «Час збиратися! А всі козаки живі і здорові! Бог поможе, всі живі будемо!» Відусіль поспішали до берега нав'ючені козаки. Сонце вже золотило верхівки мінаретів та найближчі гори. Над димом від пожежі літали голуби й галки, яким не вдалося висватись у цю неспокійну ніч. Чути було ревіння худоби, що не знаходило своїх хазяїв, ржання коней, сполоханих пожежею, мекання овець, вітром гнало дим на море, де наче зграя птахів погойдувалась козацька флотилія. Увесь берег був усіяний козаками, які тягали на найближчі чайки свою користь і передавали її з чайки на чайку і на Глери. Дивіться, дивіться, залунали голоси. Хтось несе на руках цапа, та то дурний Хома. Справді. Хома ніс на руках білу ангорську козу, вона пручалась і відчайдушно мекала. Червоний від напруження він сердито лаявся, тягнучи ще на мотузку і корову, яка упиралася та ривла і, волочачи за собою майже цілу копицу сіна. — Що це ти, Хома? — обступили його козаки, аж качаючись від сміху. — Нащо тобі цап? Та це не цап, а коза! — сердито відповів дурнуватий хома, та ще й брикається. А нащо вона тобі, дурня? Еге, я її доїтиму, вона молока дасть. Нащо тобі дурню молоко? Ова, татарочку годувати. Ото Хома, ото голова. Він розумніший за нас і татарочку не забув, сміялися козаки. Тим часом дзвінкий голос рога все ще скликав козаків. Звуки його ставали раз у раз пронизливіші. Швидше, братця, до чайок, батько сердиться. Заквапилися козаки. Нехай сердиться. Хома, бери корову на руки та неси до чайки. Хома розгубився і не знав, куди повернутися. Нарешті у віччяї махнув рукою і кинувся слідом за іншими козаками. Поки запорожці гуляють по морю і завдають страху татарам і туркам, полинемо думкою на тихі води, на ясні зорі і подівимося, що діється на Україні. Ми в переволочній, на крайньому рубежі мирної України, там, де з одного боку кінчаються тихі води й ясні зорі, а з другого на південь починаються й тягнуться, скільки оком сягнути неозорі степи. Душна літня ніч, немов перед грозою. На обрії часто спалахають зірниці і на коротку мить освітлюють заснуле село. За селом на вигоні інколи задзвинить самотній дівочий голос і одразу ж затихне. Не співається, мабуть, душної ночі навіть молодості. Відблиск зірниці відбивається іноді і на лужку коло берега ворскли, і на темній, майже зовсім чорній зелені розлогої верби, і на білій сорочці чоловіка, що нерухомо сидить під вербою. Голова його низько схилена і часом падає на груди. Що це він плаче, здається? Відблизь зірниці лягає інколи і на білі спини корів. Недбало господиня не загнала їх, і вони досі пасуться собі. Одна з них підходить до чоловіка під вербою, нюхає його голову і шумно віддихує. «Та ну тебе кому? Не цілуй мене, бормоче він, і хитає головою. Тепер піст». Корова скубе біля нього траву. Чоловік підводить голову. Хоча я і п'яненький, я знаю, що тепер Петрівка. З коровного ні, нікому, побонить він знову. Корова знов дихнула на нього. Та не лізь, як ж ж боти. П'яний побачив нарешті, що перед ним не кума, а корова. От, гаспецька тварина, проруський, гей, додому. Він підводиться і, похитуючись, намагається вдарити корову шапкою, але не влучає. Гей, гей, бісова душа, гадиш кума. Заточуючись і спотикаючись нетвердими ногами, йде під лужком і сам з собою розмовляє. Еге, дурний, коли жінка битиме, піду в козаки. же Богу, чим я гірший за Олексія Поповича або Карпа? О, вони тепер на морі, кефу кажуть, зруйнували». Він спотикається і падає на копицю сіна. «Цуть тобі, чортова відьма, так під ноги копицею підкотилася. Ой!» На відбиваючись від уявної відьми і селкуючись перелізти через копицю, він тільки тикався в неї носом, дряпав собі обличчя, лаявся і знову ліз на копицю. — Ой, рятуйте ж, що в Бога вірує, задушить проклята баба! Він зробив ще зусилля і перекотився через копицю. — Ой, юбила проклятуща, ой! На він піднявся на коліна і порачкував, відпльовуючись і повторюючи. — Цур, тобі, цур, цур!